Rugăciunea a 48-a pentru dobândirea darului pocăinței. Doamne Iisuse te iubim, te slavim și te rugăm, dăluiești-ne darul pocăinței cu fapta, fiindcă păcatul trufiei din inimă l-am ațvărit de aceea, cu grija răspunsului cel bun la judecata ta am trăit, cu viața cea duhovnicească neobișnuit, cu moara faptelor de mântuire prin grija ta am agonesit de păcate cu sfintele taine să ne împărtășim, a îngăduit, deși de Duhul cel lumesc încă nu ne-am despărțit. Aleluia, Doamne Iisuri Histoa, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, ne darul pocăinței, ca să nu fim amăgiți de părerea de sine, care aduce lepădarea de pocăință, fiindcă nu mai simțim rănile păcatelor, încât ne socotim drept, ne neplegăniți, mântuiți, sfințiți aleși, Îngeri, ca semn că prin păcat am pierdut simțământul de pocăință și simțirile duhovnicești, le-am înlocuit cu pietritele simțirilor surupești. Aleluia, Doamne, Iisus Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne darul păcăinței, ca să nu cădem din cursele mincinoase ale părerilor proprii, că ne-am curățat de patim, că suntem plini de har de lucrări duhovnicești de merite, de virtuți, de daruri, încât să jertfim pe altarul minciunii sufletele, cugetele, mințile noastre, ca să încă părerile izvorâte din trufie ne dau în închipuirile noastre un fel mincinos de a gândi, o întocmire a Duhului Viclean în inimă, o trufie grozavă și o nebunie vădită.